الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ام زغ الاسلام شاء الله تتجمعوا خصوص قيام الليل لاو ان شاء الله تزعم زيحه خصوص وقت صلاه قيام الليل وقت وقساليوه صلاه يا وسيفه قيام الليل سواسوا ايوي ني تهجد ويتر ايما cha salatu al-lail fi juz'in min ajza'i al Anasema al Adil bin Yusuf al-Azazi mwenye kitabu cha Tamamul Minna Anasema kuwa tajuzu salatu al-lail inajuzu sala ya usiku fi ay juz'in min ajza'i layli katika sehemu yoyote يو katika sehemu za usiku ila al-fajri mpaka al-fajri ile al-fajr as-sadiq inakuwa mwisho wa nini wa swala za kiamu lili sawa un salla min awwal al-layli sawa sawa mwenye kuswali as mwanzo wa usiku au wasatihi ama salli katikati ya usiku او اخره اما صالح مشوشه حديثي انه اثبت يشا جبهه الا بن مالك رضي الله عنه قال انا سمع انس بن مالك ما كنا نشاء أن, ان نراه من الليل مسليا الا ريناه تلقوا حتتكي حتويز كتك كموونا الله عليه وسلم katika usiku akiwa naswali isipokuwa tumuona wama kunna na sha'u na naiman ila aynahu ma kilikuwa kutaka kumuona mtume akiwa amelala isipokuwa tutamuona amelala ana kumaanisha kuwa katika usiku mtume alikuwa kilala kipindi fulani na kisha anaamka pia na swali kipindi fulani ilikuwa hali ya mtume hiyo kwa hiyo kuna wakati anaweza akaamua lale mapema alafu amke aswali imani mwisho usiku na anaweza kaamua lalale alafu amke katikati ya usiku na anaweza kaamua aswali mapema kisha alafu alale lalale e, kwa jambo lote mambo yote hayo mtu malikuwa anafanya hadithi mpaka imamu Imam bukhari na Tirmidhi na Nasa'i Qalib bin Hajar anasema Ibn Hajar alipokuwa anasherehesha hadithi kwenye Fathul Bari anasema ibn Hajar ya kuwa, lakini wallahu lam yaqul litahajjudihi sallallahu alayhi wasallam waqtan muayyan ani salat yake ya usiku mtume ambaye ni tahajudi ilikuwa haina muda maalum makhsusi bal hasbama yatayassarahu al-ayam bali atakavyoona kuwa ni nepesi kwake msimama kama ni nepesi kwake mapema kama ni katikati, kama ni mwisho anafanya hivyo wa Aisha Allah anha قالت ma hadithu liuka Aisha radhiallahu anha zujkiyan alisema ma min kulli layli katika kila usiku au rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume asheku sadiuti ana kumaanisha mtume alikuwa sieti kila siku na sadiuti mapema ama na swali kwa kuchelewa ama na swali katika hata alikuwa na swali kila wakati napotaka min awwali layli na kadhalikuwa na swali mwanzo usiku wa ausafihi na pia alikuwa na wakati katikati usiku wakati mwingine wa akhirihi na wakati mwingine nasali mwisho wa antahu witruhu ila sahari mtaka na witria yake mtume alikuwa anaimalizia wakati wa mwisho wa usiku as huwa akhiru juz'ina layli ani ule muda wa mwisho wa usiku ndio mtu alikuwa kumaliza witri yake hapo asaizi ni ambazo mbazo kuwa swala ya usiku ambayo ni kiyamu layl ni swala ambayo inaswaliwa wakati wote utakapotaka kuiswali usiku wala haina muda ambao eti huu unaswali lakini huwa ufai kuswali muda wote unaswali bado ni usiku qiyamul layl lakini sasa baada kwaelewa kwa unaweza mwanza usiku ama katikati usiku ama mwisho usiku kwa udhibitisho wa, wa hadithi hizi na zingine nyingi Swali nikuwa sasa katika wakati wote huu ni wakati gani bora? Je ni mwanzo ama ni katikati ama ni mwisho usiku? Hadithi nyingi zimekuja kuthibitisha kuwa swala ya usiku ukiiswali mwisho wa usiku inakuwa ina fadila kubwa kuliko kuswali mwanzo. Hadithi ya kwanza iliopokea na Abdullah ibn Amr anna Nabii sallallahu alaihi kala Ya kwa mtume Rahma na amani zake alisema ahabussalati ila Allah salatu Daud sola bora mbele ya Allah ni swala ya Nabii Dauda alayhi salam alikuwa na swali vipi Dauda alayhi salam kana yanamu nisfa leili alikuwa analala nusu ya usiku mwanzo wa nusu ya usiku analala wayقوم ثلثه kisha nasimama ثلثي usiku akiswali akifanya ibada wayanamu sudusahu kisha alafu analala Sulusi ya usiku mutafakun alayhi ku kwa hadithi kuonesha kwa kuwa tume Dauda alayhi alikuwa haswali mapema analala kwanza katika usiw, kisha katikati usiku kisha anaamka kufanya ibada na ndio vile sisi pia mara nyingi tunafanya kwa saa 10 la mwisho tulala kisha tuamke tuswali alafu tunabakisha sehemu ndogo Nga, ingawa si atu lakini tunatumia kwa kula daku kisha hadithi ya pili anjabil qalam hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtu anasema man hafa alla yakuma min akhiri al ambaye atahofia ya kuwa hatosimama mwisho usiku faliyutil awwalahu bas ni aswali swala witri mwanzo usiku wamantamia ayawma akhirahu na yule ambaye atakuwa na tamaa kusimama mwisho usiku ana matumaini ya kuwa atasimama faliyutil akhiral layli ni aswali swala witri mwisho usiku fa inna salata akhiral Kwa kwani swala ya mwisho usiku mashhudatun huwa ni yenye kushuhudiwa. Yani kwa maana kuwa malaika pia huwa wanahudhuria katika swala kama hiyo. Wadhalika afdal na kuswali mwisho usiku ndobora bora zaidi. Rawahu Muslim. Hadithi mpaka imamu Muslim. Kwa na inathibitisha kuwa unaposwali swala ya usiku ni ukisali mwisho usiku ndio bora zaidi kuliko kuiswali mwanzo au katikati. wanaisha Aisha radhiallahu anha na hadithi mpukana Aisha radhi za Allah yake وقد سئلت عائشة اديئلزا كيف كان كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل النبي كان يصلي امتيمس الله عليه وسلم usiku alat akasema Aisha kana yanamu awwalahu mtuma alikuwa ndala mwanzo wake wayقوم akhirahu fa yusalli na anamka mwisho wake kuhadithi Aisha kaleza namna mtume alipokuwa anaswali usiku ya kuwa mara nyingi alikuwa kuswali mwisho usiku. Ndio kuna wakati kama tulivyoona mwanzo huwa anaweza kuswali pia mwanzo kama katikati. Hadithi nyingine inao thibitisha fadhila ya mwisho usiku impokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu kala hada Rasulullah sallallahu wa wasallam amesema mtume rahmani na amani zake yanzo ndio Rabbuna Tabaraka wa Taala. Ushuka Mola wetu mlezi aliyetukuka كل ليله كله وسيف الى سمائي الدنيا فقط ketika mbingu ya dunia حين يبقى ثلث الليل الاخير حين يبقى ثلث الليل الاخير pale wakati thuluth ya musha usiku inapokuwa imbakia ani kwenye thuluth ya musha usiku ndo Allah subhanahu wa yقول akasema allah subhanahu wa ta'ala kila napoteremka mai aduuni fa astajiba lahu nani atakaye niomba ni dua yake mai yasaluni nani atanuliza jambu, nani jambu adilu, man fa nani ataniuliza jambo na nimpe jambo adilio niuliza mai yastaghfiruni fa lahu nani atakaye niomba maghfirah msamaha ni msamehe mtapa kuna alai kwa kwenye hadithi kuna faida mbili Faida kwanza bayanu fadli akhlufi alakhir min allayli. Ani tabainishiwa kwenye hadithi hii na msitambulia fadla ya thuluthi ya mwisho usiku. Wa fadli salati wa du'a fihi, lakini pia tabainishiwa fadla ya swala ndani ya thuluthi ya usiku na hata du'a katika thuluthi ya usiku. Hadi mpaka hapo hakuna anayeweza kupinga jambo hili ya kuwa thuluthi ya usiku ya mwisho ni bora kuliko e, mwanzo na hata katikati asa swali ambalo ni muhimu tujiulize kwa je, hii fadla ya kuwa solfu ya mwisho ya usiku ina fadla ya mwisho ya usiku ina fadla je ni siku zote pamoja na ramadhani ama ramadhani huwa si hivyo ama ramadhani huwa si hivyo jambire nzu za muslimu wame Nijadili na wakalizunguzia na kwa hivyo hadithi iliyopokewa na al-Bukhari ndio inazumzia jambo hili na yeye ndio tutaisoma kisha baadaye Tuwezi kuona inaposema hadithi pingao tutaisoma kwa ufupi Imam al-Bukhari anapokea hadithi an Abdul Rahman ibn Abdul Qarih qala kharajtu ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nilitoka pamoja na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lailatan usiku mmoja fi ramadhan na <coughs> ilikuwa ndani ya mwezi wa ramadhani ila al-masjid kana msikitini fa idhan nasu auza'un tukapata <coughs> watu walikuwa nakuni makuni yani wamegawanyika mutafariqun yani wame, ni kila uni naswali kivyao kivyao kila mtu anaswali kivyao kivyao Hadithi inaeleza gorefu lakini Umar alipoona hivyo kwa jamaa wangu ala Ubay ibn Ka'b Umar aka wa shawal masahaba na hata kuwa wasali kwa pamoja na wasilishe na Ubay Anasema Abdullah anasema Abdul Rahman yakwa thumma kisha ni katoka na Umar lailatan ukhra usiku mwingine baada kwa umar wawe wanaswali pamoja swala nini ya tarawih asalipotoka usiku huo mwingine wan nasu yusalluna bi na sasa watu wote walikuwa na swali na swala ya yule Imamu wao anayeswalisha abeni ubay mkab qala umar umar ndipo akasema niema albid'atu hadihi uzul ulioje wa hili jambo ambalo laonekana kwa sura ya kuwa ni jamaa mpya ana hiyo talawe licho kuwa ni jamaa ambalo mtume alifanya siku tatu kisha akaacha kwa sababu ya kukofia isipata bariki hiyo hasa Omar akafanya zaidi na watu kumkubalia kuswali kwa pamoja na jabu hilo hakika lilionekana kuwa ambalo, saa ni jamaa ambalo ni mpya licha kwa njao ambalo lilikuwaepo zama za mtume kwa kipindi fulani ndio akasema hivyo sasa mahali shaidi Umar Omarakasema katika dikhi hii wallati yanamuna anha na wale wanaolala wallati yanamuna anha ani na ule wakati ambao watu huwa wanalala kisha baadaye waamke ndio waswali kwa wakati huo atimaanisha fulf ya mshao usiku afdal ni bora zaidi mina allati yaqumun kuliko uli wakati ambao watu huo wanasimama mwanzo kabisa wa usiku ndio waswali na wakati huo mara akisema hivyo watu walikuwa kiswali mwanzo usiku yuridu akhir alayin lakini kama rakawa anakusudia kuwa ikiwa wataswali mwisho usiku ni bora kuliko kuswali mwanzo usiku wa kana nasu yaqumuna awalahu na watu walikuwa kiswali mwanzo usiku sasa hadithi hii ukisoma website ya alawi ibn abdul qadir as-saff ambaye ndio mushrifu wa hiyo website ambayo inaitwa ad-durar as-saniyah anasema wa fihi katika difi faida ambayo tunaipata al-hasu ala qiyami layli fi akhirih ani tunahimizwa kusimama usiku kuswali mushi wake wa minu, na miongoni mwa sala hizo ambazo sala usiku at ni swala kwa sababu ya nini? Roma alipokuwa anasema kuwa ule wakati ambao watu hulala kisha wakamka kwa ikawa ndio wanaswali mwisho ni bora. Alikuwa anasema hivyo ikiwa ni mwezo ramadhani kwa hivyo alikuwa anakusudia tarawih. Lakini pia katika hadithi tunapata faida ya kuwa sala ya qiamu leli inaweza kaswaliwa kwa jamaa. E, anasema Sheikh Muhammad Ibn Abdul Baqi ambaye ndio alisharehesha Muwatta Imam Malik az anasema katika hadithi hii alipoeleza maneno ya Umar wa hadha na haya maneno tasrihun minhu ni maneno ya wazi kabisa kutoka kwa Umar bi anna salata kwa kuwa sala bi anna salata akhiri al an kusali mwisho usiku afdal min awwalihi bora kuliko mwanzo wake hiyo swala ambayo ni bora kusali mwisho ambayo umar alikuwa naizungumzia ni gani bila shaka ilikuwa tarawih sababu ilikuwa ndani ya ramadhani waqad afnala allahu ala al-mustaghfirina ashar na kika allah subhanahu wa ta'ala alwasifu wale wenye kumoomba istighfar katika nyakati za mwisho usiku kwa haya maneno yanaoanisha kuwa haya maneno ya Umar yanamaanisha kuwa Suala ya usiku ambayo ni unaweza pia ukaichelewesha na ukaiswali mwisho usiku lakini sasa swali ni hili kuwa Umar alielewa vipi kuwa ni bora kuswali had tarawih mwisho usiku kuliko mwanzo wao fahama alitoa hapo bila shaka tunaelewa kuwa Umar alielewa hivyo kwa sababu ya hadith nyingi ambazo tumezisoma na zingine ambazo tukusoma zinazoonesha fabla ya mwisho usiku Kwa mara kaelewa ya kuwa fadla ya mwisho usiku hata ramadhani pia bado fadla yao ipo ndio maana ya maneno ya Omar na vinginevyo ningekuwa hajaelewa hivyo angesema hivyo kwa sababu alikuwa anazunguzia kuhusu tarawih alioipata inaswaliwa na kisha akasema kuwa ule wakati ambao watu watakuwa na lala kisha wa mtu aswali ikiwa ni mwisho ni bora kuliko ule wakati ambao unaswaliwa mwanzo haya maneno lazima Omar aliya toa katika zile hadithi ambazo zinazunzumia kuhusu fadhila ya thulufu ya mwisho ya usiku kila siku kwa akawa anamaanisha kuwa hiyo ni fadhila ambayo inapatikana mwaka mzima hata pia Ramadhani lakini sasa swali nini kama ni hivyo mbona ikawa tunaswali mwanzo a Sheikh Ibn Baz aliulizwa swali hili na akasema kuwa ni kwa sababu pia kuwa watu ni wazito wakiambiwa mke mwisho usiku mwisho atachoka kwa sababu ikawa sasa tufanye ule wepesi kama vile swala isha mtu mtume alisema kuwa bora ni kuchelewesha lakini akawa na iswali mwanzo kwa sababu tio wepesi lakini ule ubora unabakia pale pale Sheikh Albani aliulizwa Sheikh Albani aliulizwa ya kuwa kuna hadithi inasema kuwa e, Mtu mtu iswali na imam mpaka imam amalize atakuwa anaandikiwa usiku mzima kuwa miswali Na kisha kuna haya maneno ya Umar Ambayo Umar anasema kuwa ikiwa swala ya tahajud na kiyamu layl tarawih itaswaliwa mwisho usiku itakuwa ni bora kuliko mwanzo usiku. Hasa Sheikh Al-Albani alikuulizwa kuwa je itakuwaje kuhusu hizo hadith nyingine. Su'ila al Al-Albani aniljam'u baina Umar hadha wa baina hadithi ar-Rasul من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فجابه رحمه الله اكجيب الله يرحمه شيخ الباني هذا بالنسبه للوقت هي حديث يا عمر انزم زيق بينانا وقت كيش شيخ الباني قال يعني انا نمانيش لو ان هناك ما نلمسيه مزيان قال شيخ الباني كوا لو ان هناك لو kupatikane jama'atun kikundi cha watu fil masjid katika msikiti ittafaqu wakafikiana maa imami pamoja na imamu ala ayyu akhiru salat takrawi wacheneshi salat tarawih wal qiyam hata salat usiku hiyo ila akhiri leili mpaka mwisho usiku huna kwa kufanya hivyo kwao hapo Jamaa hadhal imamu huyo imam atakuwa amekusanya wa jamaatuhu nata wenzake wote bainal fadilataini kati ya fadhila mbili fadila gani fadilatul kwanza fadla ya kuswali kwa jamaa pamoja na imamu kuanzia mwanzo paka mwisho wa fadhilata alwakti na pia fadla ya kuswali kwa ule wakati bora wa hadhal alwakti, na ule wakati ambao ndio bora ambao nefsuni ya mwisho usiku huwa alldhi rama ilehi umar ndio wakati ambao alikuwa anaulenga anaokusudia umar ya kuwa ndio wakati bora kuswaliwa sasa inamaana kuwa kwa lao kama imamu na maamuma watafikiana kuwa tuchidilishwe swala ya tarawih kuswali mwisho usiku basi watakuwa wampata fadhila mbili ile fadhila ambayo mtu amesema kwa kuswali pamoja na imamu hapo kumaliza watakuwa waipata kwa sababu ameiswali pamoja na imam mpaka mwisho na pia fadhla ya kuswali swala hiyo mwisho usiku pia atakuwa ampata fadhila hiyo hivo ndivyo vile Sheikh Albani alisema haya maneno uzuri ni kuwa si maneno mtu anaweza akasema kuwa la amesingiziwa ni maneno ambayo Sheikh Albani anasema kwa sauti yake na mpaka sasa yako Sheikh Ibn Baz ne Kala qala mwenye mwanyuuliza alisema hivi hal ya juzu an okhira salata kharawi je yaruhusiwa mimi kucheleesha salata kharawi ila akhirul layli mpaka mwisho usiku fa jaaba Allah akajibu allah mirehim sheikh la basa hakuna makosa idha tayassara ikiwa kutakuwa kuna wepesi hadha kwa jambo hilo fa huwa itakuwa ni bora zaidi itakuwa ni bora zaidi lakini Lakin waislamu wengi nisalluna aw al wanaswali wanasali mwanzo usiku li'annahu anshaq lahu kwa sababu ni wakati ambao bado wana nguvu Na kuna epesi kwao kwa maana kwa ukichelewesha kuna wengine wanaona kuna mzigo na ndo sababu napata kuwa mzungu wa Uislamu sisi huwa tunasema ya kuwa ni vizuri tufanye mwisho usiku lakini kwenye kumi la mwisho pekee yake usifanye hivyo nini kuanzia mwanzo Ramadhani ili watu wasitoke na mwisho akashindwa uswali kwanzia mwanzo Ramadhani mpaka mwisho sasa hapa hu njitokeza swali moja je madamu sulufu ya, ya mwisho usiku ni bora na tumesema kuwa ni bora mwaka mzima hata ramadhani kiwemo na sababu Umar akasema vile na Maulana akasema hivyo na naona Sheikh Albani na Ibn pia wamesema hivyo swali ni hili kuwa sasa kusema kuwa kumi la kwanza mtu asiswali mwisho usiku kumila pili pia tuswali mwisho usiku kwa sababu ya kuangalia kuwa nini utakuwa kuna uzito watu wengi watachoka mapema kisha tufanye kwa la mwisho na tunaswali mwisho usiku Je, ni makosa kufanya hivyo? Ama bado ni sawa? Eh, Sheikh Muqbil al-Ulizu Salihi. Sheikh Muqbil al-Ulizu Salihi. Na nitasoma alivyoulizwa na Kajiba. Suila al-Sheikh Muqbil ibn Hadi. Yaqulu Sayyid. Anasema anayeuuliza, "Sallaina ma'a imami fi Ramadhan." Tuliswali pamoja na Imam Ramadhani fikarawe ataka tarowe mkanani summa salina fil ashr min awaakhir kisha katika kumi la mwisho hapo tukaswali salata al-layl ya usiku wa hiyya raka sita raka'at raka 6 alafu kisha baadae zilizobakia wanaswali swala mwisho usiku yani Wana, wanagawanya swala wanaswali sita mwanzo na baadae mwisho hasa akauliza Sheikh Muqbil fahal warada hada je jumuhi ni limithbiti ya kuwa na hizo kugawanya isi swala ya kiyamu leil Tarawe uswali baadhi ya raka mapema halafu zingine uswali mwisho kwa sababu ya kutafuta fadhila ya thuluf ya mwisho akasema shekh mukbil Faajaba ajabah rahimullah al afdal akasema kuwa bora zaidi aliqtisalu ala ma warada alin nabii ni kutoshika na kile ambacho kinithibiti kutoka kwa mtume wa an tuqama na watu wanaposwali swala usiku wasimame wasali ihda ashrata rak'a 11 kama fisahihain min hadithi Aisha kama ilivyothibiti kwenye Bukhari na Muslim hadithi na Aisha hadithi maarufu Aisha anasema kuwa mtume alikuwa azidishi si Ramadhani wala siku zingine zaidi ya 11 kisha Sheikh Muqbil anasema hivi waman arada ayazida na yule ambaye anataka kuzidisha zaidi ya 11 la nastafiu an nubadi'ahu Hatuwezi kusema kuwa yeye ni mtu abida wala anakuula anahu iltaqaba muharaman wala tuwezi kusema kuwa amefanya jambo ambalo ni haramu kisha akasema na Lakin, alafdal lakini jambo ambalo ni bora aliktisaru ala mafa'alahun nabii ni kutosheka kwa kuswali rak'a moja ambazo mtu aliziswali kisha mwisho akasema na hapa ndo sana vizuri akasema mwisho wa ansa na mimi natoa nasaha bi و تشلل كما في حديث ابي في الصحيحين في الصحيحين فوه Sheikh Mukbil akasema kuwa hakuna makosa bali yeye anatoa nasaha kuwa kwa yule ambaye anataka kuswali swala tarawe na hapa nazunguzia kumi la mwisho basi nasaha yake ni kuwa fadhali kuchelewesha swala hiyo waswali thilfi ya mwisho usiku ikiwa kutakuwa kunawe kufanya hivyo na sisi hapa msikiti huwa tunafanya tangu eh msikiti ujengwe na tunaona kunawe kwa sababu watu wengi kwanza huwa nahudhuria kuliko hata wanahudhuria mwanzo wa usiku sasa swali hili hili pia alsheikh Sulaiman Rahili pia amelizunguzia akasema hivi ya kuwa Sheikh Al-Haila aluliswa kuswali swala ya tarawih mwisho wa usiku katika kumi la mwisho ndio bora ama kuswali mwanzo ndio bora ni lipi katika hayo mamawili ambalo ndilo litakuwa limafikiana na sunna naacha sunna au tarawih ndio Mwelewe alibuulizwa fil ashri al awakhir katika 10 la mwisho la ramadhani fil ashri al ramadhani katika kumi la mwisho la mwezi ramadhani hal uswali atarawe je ni usali Ani kwa mapema am usali atahajjud am ni usali tahajjud ni si Ani anini ni usali kwa kuchelewa ayu ma muafiqun ni gani katika hayo mamawili mtakuwa ni mafikari na sunna fa ajaba alshekh hafidhallahu akajibu shekh allah muyfadi Kumi allaila kullahu simama usiku wote inisafata ikioteza Fa ina nabia kwani kwa hakika mtume kana idha dakhala al-ashru ilikuwa kumi la mwisho nikiingia yuhi leilahu anahuisha usiku wake umeelewa hivi ndivyo natakiwa lakini swali ni kuwa nani anaweza tukakubaliana kwa tukaishi usiku mzima alafu ataweza hivyo ikioita kwa wewe tukianza mwanzo ukifika haraka nane watu washaligia kabisa wengine lakini shekha akasema walakin lakini idha kunta antacara alla tazida ala ihda ashara taraka Ikewa wewe waona kuwa ni bora usifudishe zaidi na 11 famal afdal Nilipe ambalo ni bora? Antusalli tarawe amtusalli al-qiyam? Nikusali tarawih mapema ama nikucheleweshe tarawe uswali mwisho wa usiku? Iwe ni qiyam manaka tahajjud. Akasema Sheikh Suleiman Al-Haini al-afdal ambalo ni bora antusalli al-qiyama. Nikuswali hiyo tarawe kwa kuchelewesha. Uswali mwisho. Wadhika liwajei. Akasema na ukifanya hivyo utakuwa ndio bora kwa sababu mbili. Al-wajh sababu ya kwanza ان القيام الم... يقوى الى صلاه القيام المسمى بالتهجد في اخر الليل ام بسلي وموشا وسيق افضل ده برا زين kwa sababu ya nini fadla ya suluf ya musha usiku njia pili akasema kwa kule kuchelewesha kisha nafundo mswali mswali mapema ndio bora kwa gani anasema kwa 11 raka atwal na kule kuswali raka moja. kisha mswali hizo peke yake lakini kama muzichelewesha mswali mwisho usiku itakuwa bila shaka mtaswali kwa urefu wake navotakiwa ikiwa mtaweza hivo na pia mtakuwa mna na shafi kuliko kuswali mwanzo ala kisha mswali kuchelewa kidogo wengine watakuwa wamechoka na ata ukilala kitambua mke utakuwa bado usingize ujeisha kwa hivyo utaamka na bado hujakuwa na uchangamfu vizuri Hivyo maswala ya ndugu wa Waislamu nimeitaka tu kuyasema leo kwa sababu kiamo leni anitaji tutaanza kesho ili ndugu zetu waweze kusikia haya mambo kuwa sisi tunasema ya, ya kuwa tufanye hivyo lakini pia muulama amesema hivyo nadhani hapa nimetaja maulama nne nimetaja Sheikh Albani nimetaja Sheikh Ibn Baz nimetaja Sheikh Muqbil nimetaja Sheikh Nani Suleiman al lakini pia kuna mashefu wengine hawa ambao tunataja ni wa sasa lakini wa zamani pia mashefu wengi wamesema jambo hili sasa mtu akifanya jambo hili asidhanie kwa yule ambaye anaswali tarawe mapema amefanya makosa yiko sawa lakini sisi ya kuwa ukiswali hiyo tarawih kwa kuchelewa itakuwa ni bora zaidi kama walivyosema mashefu na hii ni kwa sababu ya nini hapo ndo sasa tunataka kila mtu ajue kwa nini hawa mashefu wanasema hivi ni kwa sababu wanakubaliana ya kuwa ile thuluthi ya mwisho ya usiku ni thulutha ambayo ni bora kwa dalili nyingi ambazo zimekuja kueleza jambo hilo sasa msuki nilikuwa kuna baadhi ya watu wanaona kuwa hapana hiyo thuluthi ya mwisho ya usiku ni bora isipokuwa ramadhani pekee yake sasa hiyo dalili ya kuonyesha kwa ramadhani thuluthi ya mwisho ya usiku si bora ikwapi kile tunaita kutoto haipo sasa watu wanaoona hibo wao wanatumia hadithi ambayo tutakuja kuisoma kesho pia inshallah tueleze na pilelele tumegusia ile hadithi ya kuwa mtuma aliswalisha Masahaba siku tatu siku ya kwanza ilikuwa ni tarehe 23 akaswalisha mpaka nini thuluthi ya mshuki ya mwanzo ya usiku Kwanzia madalisha mpaka thuluthi ya ya kwanza kisha akaswalisha tena tarehe 29 na 5 mpaka nusu ya usiku chini ka sulisha deresini mpaka watu wakahofia kuwa hata daku itawapita sasa wale wanaosema kuwa eti thulufi ya msha usiku haina pabla katika ramadhani kwa hivyo watu wasali mapema wanitegemea hadithi hiyo ambapo hadithi hiyo inasema chochote kuhusu jambo hilo hiyo hadithi kuwa eti thulufi ya msha usiku si bora nani sababu napata kuwa sisi watu tunasema hivyo lao kama utasema kuwa fulufe ya mwisho usiku si bora ramadhani kwa hivyo hakuna haja kusali ya kusali fulufe mwasho usiku watu wasali mapema uende zao nalili mpaka asubuhi sisi tunauliza hivi ya kuwa kama ni hivyo Umar alisema hivyo hivi nini Ama sisi tunaelewa zaidi kuliko Umar Umar aliposema kuwa wale wakati ambao watu hulala kisha wakaamka ni bora kuliko wakati ambao watu wasali mapema hayo maneno Omar. Umar ileikuwa na maana gani na alikuwa anazungumza kimaanisha Ramadhani ama ni siku mbili za Ramadhani yalikuwa na Ramadhani sasa mtu atasemaje kuwa atii ile thuluthi ya mwasho usiku si bora Ramadhani eti kwa vile nini mtume aliswali mwanzo mtume kuswali swali mwanzo alifanya hivyo kwa sababu ya kuwa ndio wepesi kama vile mtume pia alikuwa anaswali isha mapema lakini inabakia kuwa isha ikicheleweshwa ni bora sasa Sheikh Ibn Baz akasema kuwa ikiwa tutakubaliana msikitini kisha baadaye tuamue kuwa tukichelewesha si sote na kila mtu aridhike hakuna shida itakuwa ndo bora zaidi kuliko kusaliwa nini mapema kumalizia naona leo nimefufusha lakini nitamsamehe kwa sababu ya kuwa hii mada huwa mara nyingi napenda kuizungumzia ili kutoa shaka watu kumalizia ni hivi ile hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa yaani e, e, swahaba mpokea ambaye ni Abdurrahman ibn Qari ya kuwa mtume aliwasalisha hiyo hadithi ina, inasema kuwa kwa mtume aliswalisha ngapi? Ni kumi na moja Sasa ndugu zetu wanaosema kuwa haifai kuswali mwanzo wa usiku, alafu tena uswali mwisho. Kuna wale wanasema hivyo. Wengine wanasema la inafaa. Kuswali mwanzo na uswali pia mwisho hata kama utalala kwa katikati kwa sababu sala ni hiyo moja. Lakini kuna wale ambao wanasema kuwa la kuswali mwisho ndio haifai kabisa. Kuswali mwisho haifai na hasa kukusisha kumi la mwisho. Kojao ni hiyo hadithi sasa hiyo hadithi mimi ningeomba tu elewe na kesho pia nitakuja Ya kuwa hiyo hadithi imetaja kuwa mtume aliswali siku tatu kisha kaacha kwa sababu aligopa itapalamisha swala takawayo hiyo hadithi ni mswahaba alipokea kitendo cha mtume masala hadithi yako Ya kuwa ikiwa mtume amefanya jambo kisha jambo hilo hilo mtume akalizungumzia kwao tunazungumzia hapa kiamo leli mtume ameiswali kiamo leli lakini pia mtume ameizungumzia huso kiamo leli kwa kuwa unaweza ukiswali mwanzo unaweza ukiswali katikati unaweza kuswali mwisho hayo ni maneno ya mtume ambaye ana Ramadhani na si masuala ya Ramadhani hakuna tafsisi sasa yule ambaye atasema kuwa la kile kitendo ambacho mtume amekifanya baada kwa mezungumza hivi huwa kinamaanisha kuwa hicho kitendo ni tafsisi sasa huyu atakuwa sijui ametoa wapi hiyo ufahamu na kwa sababu maulama wa usulu nasema kuwa mtu akisema jambo kisha mtume afanye jambo hilo hilo lakini tofauti kile kitendo cha mtume huwa kinamaanisha kuwa hilo jambo unaweza ukalifanya kwa njia mbili kwa njia ambayo amesema na kwa njia ambayo amefanya yani njia zote ni sawa hivyo ndivyo vile muulamo wanaelewa mfano wake ni vipi mfano wake mtume alisema kuwa Mtu asikojoe, mtu akikojoa achitumai chini. Asikojoa akiwa amesimama. Lakini mtu alionekana amekojoa nini? Amesimama. Sasa utasema kwa la. Kile kitendo cha mtume kinahusisha haya maneno. Ya kwa sababu kwanzia leo hakuna mtu kojoa akiwa ameshijama. Watu wote wasimame. Hapana. Kisipokuwa inamaanisha kuwa usimame unaweza kusimama ukiwa unajua kuwa, mi niko na salama. Mkoja uweze kunarejelea lakini pia ukiwa unaona kwa una dharura uwezo wake eti unaweza ukasimama wale ambao labda ni mgonja maneno bora tu we salama ambapo mkoja hukengelei lakini kuketi, pia unaweza kufanyaje ukuketi na yale maneno ya mtume huwa yana nguvu kuliko nini kitendo cha mtume muulamu anasema hivyo alqaulu muqaddaman ala alfi al kitendo cha mtume huwa kitangulizi kuliko neno maneno hasa ikiwa mtume alipokea kuwa miswali sisi tunakubali manake nini manake inakoi inaruhusiwa kuswali tarawe, lakini huku mtume akasema kuwa mtu anaposali mwisho usiku ni bora zaidi. Je, hayo maneno yanamaanisha kuwa ni siku zote isipokuwa Ramadhani? Hapana. Kwa nini siku zote isipokuwa Ramadhani ni kwa sababu ya kuwa pia ummah alielewa hivyo. Ya kwa bado na nadhani pia ni hivyo hivyo. Isipokuwa watu akiwa na uzi hicho ndio wanafanyaje? Wanachwa. Nadhani hivi ndio vile eh, hadithi nafanya ileweke. Lakini bado mada hii itaizunguzia kesho. Leo tuna mdo umeenda Subhana Allahumma Rabbana bihamdik Inshallah la ilaha illa antastaghifuka tubulika